János az erdőben mindig beljebb haladt. Sokszor megmegállt a csodálkozás miatt, mert nem látott minden léptében nyomában olyat, amit látott óriás országban. Volt ennek a tájnak sok akkora fája, hogy a tetejöket János nem is látta. Aztán olyan széles volt a fák levele, hogy szűrnek is untig elég volna fele. A szúnyogok itten akkorákra nőttek, Hogy ökröggyanánt is máshol elkelnének. Volt is mit aprítni János szabjájának, Mint hogy feléje nagy mennyiségben szálltak. Hát még meg a varjók! Hú, azok voltak ám! Látott egyet ülni egyik fasudarán, Lehetett valami két mérföldre tőle, Mégis akkora volt, hogy felhőnek vélte. Így ballagott János, bámulva mód nélkül. Egyszerre előtte valami sötétül. Az óriás király nagy fekete vára volt, Ami sötéten szeme előtt álla. Nem hazudok. De volt akkora kapuja, hogy, hogy bizén nem is tudom, hogy mekkora. Csak hogy nagy volt bizaz, képzelni is lehet. Az óriás király kicsit nem épített. Hát odaért János, s egy elmélkedék. A külsejét látom, megnézem belsejét s nem törődve azon, hogy majd megugratják, megnyitotta a nagy palota ajtaját. No, hanem, hisz ugyan volt is mit látnia, ebédelt a király, s tudj Isten hány fia. Hanem mit ebédelt, ki nem találjátok? Gondolnátok-e mit? Csupa kősziklákat. Mikor János vitéz a házba belépett, igen kívánta meg ezt az ebédet. De az óriások jószívű királya az ebéddel őt így szépen megkínálta. – Ha már itt vagy, jössz te, és ebédelj velünk! Ha nem nyelsz kősziklát, mi majd téged nyelünk. – Fogadd el! – Különben száraz ebédünket, ízről porrá morzsolt testeddel meg. Az óriás király ezt nem úgy mondotta, hogy János tréfára gondolhatta volna. Hát egész készséggel, ilyen szókkal felelt. Megvallom, nem szoktam még meg ez eledelt, de ha kívánjátok, megteszem. Miért ne? társaságotokba beállok ebédre. Csupán egyre kérlek, s azt megtehetitek, számomra előbb kis darabot törjetek. Letörtek sziklából valami öt fontot a király, s amellett íjszavakat mondott. Nesze, galuskának elég lesz e darab, aztán gombócot kapsz, hanem összeharabd. Harapod bizony te a kínos napodat, de fogadom, bele is törik a fogad. Kiáltott fel János haragos beszéddel, s meglódította a követ jobb kezével. A kő úgy a király homlokához koppant, hogy az agyveleje azonnal kilocsant. Így híj meg máskor is, kőszikla, ebédre! Szólt, s János. Ráfordt gégédre! És az óriások elszomorodának Keserves halálán a szegény királynak, S szomorúságokban elfakadtak sírva. Minden csepp könnyök, egy dézsavíz lett volna. A legöregebbik szólt János vitézhez. Urunk és királyunk, kegyelmez, kegyelmez, Mert mi téged íme királynak fogadunk, Csak ne bánts minket is, jobb bágyaid vagyunk. Amit bátyánk mondott, közös akaratunk. Csak ne bánts minket is, jobbágyaid vagyunk. A többi óriás egyképpen esengett. Fogadj el, örökös jobbágyidul minket. Felelt János vitéz. Elfogadom tehát egy kikötéssel a kentek ajánlatát. Én itt nem maradok, mert tovább kell mennem. Itt hagyok valakit királynak helyettem. Már akárki lesz is, az mindegy én nekem. Kentektől csupán ez egyet követelem. Amidőn a szükség úgy hozza magával, Nálam teremjenek Kentek teljes számmal. Vidd, kegyelmes urunk, magaddal e sípot! S ott leszünk, mi helyest jobbágyidat hívod. Az öreg óriás ezeket mondotta, s János vitéznek a sípot általatta. János bedugta a sípot tarsójába, kevéljen gondolva nagy diadalmára, és számos szerencse kívánások között. Az óriásoktól aztán elköltözött.